Zea dindu kirmen uribek, nun kokatzen da behasain. Orotara, begoi eta amak mila galdera eratu dituzte egunean bain jokoaren txotzaileek, gehenak euskal ejiko ezagutza oroko gari lotuak dira, Josu azpia jokoaren txotzaileetan da. Kontuan hartu bakoitza jokatzen duela partida, eguneko partida, edo zein momentutan, den dira galderak bezberdinak. Hori egin alizateko, gu ba, behar genituen galdera asko, eta galdera desberdinak. Eta galderak sortu ditugu programa informatiko bidez gehienak, ba, wikipediatik edo bestelako iturri libretatik ba, datuak jasota. Meho gaita iru galdera mota ezberdin, geografia, politika edo literatura, egunero, Amar Galderei erantzun behar da, xelkapen bat sortzen da eta sariak ere banatzen dira. Aztero, sari banatzen dugu eta bueno, sari hori banatzeko beti ekitzen dugu babesle baten laguntza. Azteroko xelkapena eta azteroko jokua dago beti babesle batek laguntza berak ematen dugu aste hortako saria, edo izan daiteke aste pasa pasaztaki non, edo izan daiteke liburuz hortabat, oafari bat, edo azkari bat. Saria zaratago igunean ben jokoak aukera emaiten du Euskal Egiaz eta Euskaldun famatuetaz gure jakintza garatzea. Galetren bali madugu, ba, norki datzidu eh, minan liburua, ametsa hartalioz da erantzutu zena, baina ez dakien batek ere, Eta haka aukera erantzunetan abertzen liburu liburuan inguruz eta klik egin eta liburu horren inguruko informazioa jasotzeko aukera dauka. Eta gure etzat hori da piskat elburua jokoa ez da, aitzaki bat baino, ba, jaken mina piztu eta bat ematik kuriosu idari piztu eta piskat gehiago ikasteko. Asteros alkapena zerotik astenda, jakin abenduan azpeitian jokoaren finala antolatuko dutela Asteroko amahleenekin.